Bueno, ya Nurvilli zan partida duina egin duzu, ez pozikoeteko modkoa. Bai, talde oso gor baten aurka. Lehenengo zatia bastante aguanta dieu. Gero azkenago 2 minututan, ba, bat ira, bategatik irasten jotetikan, deskansoan 3 gatik altzen utzet jun gala 3 eta gero bigarren zatian, ba istutu deu guk algenun geiena emandeu ta utzet apun on jarri ditugula, ta hortatik bueno, alde Borrokatu deulako, eta guztua guaz. Gainera, ba, e, azkeneko aste honetan ere, e, ba, lesioak e, ondira tartean, ekaitze gainera e, zigorra bate behar zuen, orduan, gene e, faltatzen duten, eta hori ere, ba, non nabaritu izan da, ez? Bai, azkenian, Holako talde gor baten aurka, taldi, gu dainok egon ba, da, partidu zalea da, eta gainetik, ba, Adrianek minartu zuen lenguazte hartian, eka e, hitze gran oierzen aurkako go, gorri jaba, oen go, patu berri izan du. Roberto Álvarez, ba mina hartutasun biz batetikan da, bueno, alde hortatikan, partida ba, normal hau baino sailagua izan da, baino guztiz borrokatu deu hasiratik bukaera, ta azkenean ba emaitza hor dago bigatikan, Logroño bezalako talde on baten kontra. Estetik pasekoiaren arte leutik pasekoiaren aurkari zaiena zen ezihurenik, Renatur Jauss eta Hurbil egontzarete, ordan pentsatzeko da ba, Arteleku mentzat, e, ba emaitzaunak ateratzeko moduan izan masa letela. Bai, emendikan denboraldi bukaera arte etxeko partiko bat oso garantitzu egizan oia puntua lortzeko, badak ibo an kanpoa ankanpoa puntu batzia zaila pare bat talde puntu lortzeko aukera eukiko dena etxetik kanpoa baina bat lortu berretu da erakutsi du natur jauz bezalako talde baten kontra olako partikoa inda, bada edo zin gira azteko gaikeala. Lehenengo bitzuleren bukaeran maia hobe eman zenuten ez, hasieran sufritu zenuten eren ondoren, Orduan, e, luze eginda eten aldi hau, sakitete nolakoa izan den, goa, bazen uten, e, berriro egirren txileriekiteko. Bai, azkenean lehenengo buelta, ba, emaitzaldetik anestea gunai bezelakoa izan, orduan, bagen dukan goguan, ba, ja, lenballen hasi, eta lenballen puntuak lortzen azteko. Bestalde batetik, ba, paroia baita ondo torrezaigu deskantzatzeko, min hartuta zeuden denak errekuperatzeko, eta berriro gogozazteko. Gurrengo partia, Galizia aldean aukazue, kangasen kontra ba, oso, oso kantxasaila da denboraldia ziren batez oso gogorri bidizianan, baina bueno e, nik uste puntuak lortzeko aukera badaula, tatano gauden bitartian behintzat, ba, borrokatzeko partidua, eta suerte pixkatekin ba, bi puntuak etxarik hartzeko Zer muzikus ikusten duzu e, taldea e, e, beganioatzeko jokalariak itxarupena aukazue, bigarren ziren etarako ba, Nik uste betikan gora bukatuko doela denboraldia Ba, zira noize eh, esperientzi faltagatikan, jende faltagatikan, pixka eta apalagoa da ordun, nik uste den bora aldibuka eraldea, ba, ba, indarra gartu da goruntzun gala. Denoko horatzen dugu juan den urteko bigarren itzulia, Antzeko zerbait zaila izango da, baina una hor dago itxarukena, ez? Bai, azkenian, hau, lehen horten bigarren mailan mailean aurten haurten jasobalda, baina, haber, lehen urtean bezalako bigarren buelta iten, sa, sa, ale entzigean behintzat, eta aldan puntu gehien lortu.